Rahman e Rahim, filloj me pjesën e dy të këtimi soni që ka të bëjmë me inkuadrimet e shikuzve dhe pyjtët e tyne dhe endë duke që në pauzë pa të mërasin që të fillojnë thirjet dhe me siguri nga regjia jenë duke pregaditur që të inkuadrojnë pyjtjet që tash më fillojnë të cingrojnë në telefonat tanë dhe numit telefonit e cili është ishfaqër në ekranat e ju e shikujet ndërruar të cili mund të përdërni për të thirur,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 jo ja, ne ka të bëjë me fatin kuptimin që ne e kuptojmë do të thon kuptimin e fatit ë se dikush është fatkeq ashtu të caktuar e ka do të thot pa dëshirën e tij pa punën e tij kjo nuk është e vërtetë por fatkeq në kuptimin asoj që ata kanë përzierdhur përmes veprave të tyre përmes fjalëve të tyre kanë përzierdhur se ti kanë ata fatkeqët andaj kurtëllëzojmë në Kur'an për ata që janë në xhennemi janë fatkeq çili më nuk është për ata se janë gjykuar të jenë fatkeqët por ata e kanë pas një hapësir të caktuar të përzgjedhjes dhe të lirisë dhe në bazë së saja ata dhe kanë pas përgjegjësi dhe për kët përgjegjësi që e kanë pas e kanë merituar dënimin tek Allahu xhalleu ala nga se nuk ishin korrekt në përzjesin që Allahu xhalleu ala u ka u ka ngarkuar pyetja të të thotë kur iap shpirt njeriu shpirti a hyn në varë së bashku me trupin apo shpirti shkon lart Përkët na ka folur Berra ibn Azib, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili përcjell ni hadith të gjatë që flet për rrugtimin e shpirtit. Prej para se të del nga trupi, pastaj duke dal nga trupi dhe pastaj pasi që të del nga nga trupi. Dën këtë hadith përmendët se njeriu për një kohë të caktuar, kur del shpirti nga trupi i tij, trupi mbetet pa shpirt dhe shpirti ngrihet lart tek Allahu xhallahu ala, ne çojmë se është i mirë merr lavdrata dhe pergjinimë për shpërbllen, qoftë është i keq, padyshim merr çortime, kritika dhe kërstime nga Allahu xhallahu ala për dënim. Ku neriu të varroset në varr, atëherë mbeti i shtirë në varr. Dhe kur familja ti e braktisin, tash në kuptim e braktisin, do të thotë e varrosin. Dhe Hudin dhe bimte. Dhe larguan të afër me të ngaj, atëherë kthehet shpirti. Në kur thjeë spirti e ulën, e ulën të vdekë, e ulën ë të vdekurin, shpirtin e tij dhe vin me lajket me e pyet për ato tre pyetjet e njohura që do të pyetë çdo kush në varr, kush është Zoti yt, kush është i dërguari yt dhe cila ka qenë feja jote. Ne e pokalojm tek pyetja e radhës, ndërsa në vërtimsi presim pyetjet e shikuesve, në fillim më di që pat një ngarkesë, por mendoj që teknikisht jemi në rregull për të prit tashmë pytit e shikuzë dhe kjo fazë është e dedikuar për thirje telefonike. Së qoftë, kemi një kemi një telefonatë, i në kodronë, kush në lejmë rrët? Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Eho, hërë, dhe shumë, e të apara shumë i pytja. Po, vla ndër uar urna. Apo ndërgjoni? Po, po shumë mirë, po ndëgjaj, falë, Allah. Po, ndërgjoh. Ehm, është rast e kështu që një person ka bërë që një jaqë të agjerimit. Kjo është puna që para, para dy Ramazaneve, edhe vajtë një mishtë kominë si tu duke a përmendë për këto ditë një kompenzu, para që të dhe Ramazani i radhës, faktikisht Ramazani i ditit dytë për të. Ta mm. që ja të kekja, më shtë që do të i kompenzoj e ndërsa stokalon koha dhe se përmendje e vazhdushme që ja bërë e për çka unë vargova me një gjizhar të natës, dhe tash vallahi u betova në Allah se më nuk ta përmendin. Po pa. bash në një kohë të shkurtë i rash pishmorës vetë nuk dëshiroj të të futet çy personat dashëm për këtë çështje. A duhet më të përmend sërish se jam betuar në Allah? Po, jo, është. Është, është... është e qartë vëllai, është e qartë. A kën do ni pyetë ti të vëllai? Po, jo, vetëm ti e ha. Ubo valla, ubo, është është. Edhe ti Allah të shpëlbeft. Allah të shpëlbefë pyetja është e qartë, do të ka të bëj me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 ata thën betimin dhe të vazhdon ta përkujtojnë apo të mbetet në betimin e e tij. Ësidoqoftë ne duhet të vazhdojmë të përkujtojmë dhe duhet jemi të kujdesshëm në betimet tona, pasi betimi Allah në Allahu Xhella uala është një fjalë e madhe. Nuk duhet që të mësohemi ta bëjmë fjalë goje, ta themi ta themi me vende pa vende kështu më radh, por të jetë një betim po një vendim me vërtetë që nuk ka kthim më mbarë. Andaj njeriu në çfarë betohet për diçka që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 qase kemi thyr betimin dhe tashmë obligohem që të shpaguajnë për thyrën e betimit. Si është shpagimi? Shpagimi sikurse ka arë në Kur'an. Allahu xhallahu rana ka permand se fillimisht po pa të mundsi duhet të lirohet një rob. Po kjo për me nuk ekziston, nuk është e mundshme, atëherë kalojmë tek ushimi apo veshmbathja i dhet të varfërve. Dhe të varfër i ushqejm ose i veshmbathi bash nga mundësit. Dhe nëse nuk kemi mundsi ti veshmbathim apo ti ushqejm, atëherë kalojm në opsionin e tretë që është agjërimi. Agjërojmë tridit dhe pas sa të agjërojmë jemi liruar nga obligimi i betimit dhe vazhdojmë tutje me veprën që jemi betuar se nuk kemi më bër, vazhdojmë ta bëjmë gatash me imi të lir nga betimi. Prandaj çdo njeriu betohet për diç apo zotohet për diç, pastaj është se më mirë të vazhdon apo të ndalet, le të bëjnë atë që është më e mirë, ndosë për betim le të shpaguan. Por nëse instaç letëruhet dhe mos të ngutet në betime, mos të ngutet në betime nga së betimin e Allah xhallahu te punë e madhe dhe duhet të betohet vetëm për punën të, të mëdha. Kjo është përgjigjja e këtij pyetje Allahu Azza xhël edin ms ms miri. Pyetja këtu që na mbet duke e lezuar ishte një pyetje e një shikuesi që ë thotë kështu, hojë nderuar çfarë do të na këshilloni për muslimanët që jetojnë jashtë Kosovës në diasporë. Vajë nderuar për këtë kokëshita të shumta porun u kshillo që ta ruajn identitetin e tyre, fetar dhe kombëtar, ta ruajn fenën e tyre dhe gjuhën e tyre. Po të punojnë atë, të përfitojnë atë, të integrohen në shoqërinë që na t'jan kuptimin pozitiv, por jo të shkrijen, jo të shkrijen, të mbesin të identifikuar me fenën e tyre, me vendin e tyre, me gjuhën e tyre. Gjasë këto gjëra që i kemi nuk na dëmtojnë, përkundrazi, na ndihmojnë dhe na duan shumë ku do që të jemi. Për fat keq sigurisht ne gjejmë që dikush që shkon në diasporë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 E dyta që i këshilloja ata që janë jashtë kuptim të përgjithshëm se kjo mund të jetë adilgjerata e tyre, i këshilloja që të jenë të lidhur me vetitë, të duan, të ndihmojnë. Ati janë vënë tuaj në gurbetllëk, kanë nevojë njeriu për ndihmë. Mund të instatojë këshia, mund të jetë në sprova, mund të merr rrugë të keqe, të ndihmohemi, ta ruajmë njëri tjetrin. Ku do që jemi, edhe në diasporë, edhe në Kosovë, jemi unik të bashkuar, të duhemi për hir të Allahut subhanehu vejte. Të hylla e tretë është që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 por duhet që të jemi të lidhur me familjen më akreballokun më të afërmit me vendin ton, vendi kriuar, nga se telefoni aktivani të kuin Allahu xhalla wala këtu na ka krijuar dhe Allahu ka dëshruar nganjë në këtu të jemi, këtu të veprojmë. Në çdose për shkaje të caktuara, detyrohemi të dalim jashtë, atëherë kimi dal jashtë për shkak se nuk kemi pas çare, kemi qenë të ngarkuar, të obliguar. Pandyshe, nuk duhet haruar vendi ku jemi ritur, familjen që ne ka ritur, princën që janë kujdesur për ne, nuk duhet haruar kurrë. Këtu jenë trikshilla, thamilionë mendej që jenë të dobeshme në këtë rast, përse të thash mbeten shumë të tira, që mund të thuë në këtë, këtë dretim. Shë ku në ruar në i vazhdimisht presim telefonat e juaja, do tët, dhe padushim, dhe në këmi mjaft këto para veti në siguri njerëzit, përshka këtë të ngarkjesim adhë në telefon më teper, po preferojnë që të në këmi mjaft këto para veti, përme së Facebook-ut, Um të them drejtën këtu para vete kam një varg të gjatë pyetjesh që kanë ardhur në Facebook, andaj të gjitha e nga shikuesit tanë. Pavarësisht të inkuadrimit telefonik apo në Facebook, do të mundojmë që ta shfrytëzojmë kuan maksimalisht për t'u dhënë përgjigje pyetjeve që na kanë në nga shikuesit tanë. Ësëdoqoftë një vëlla tjetër thotë kështu, ëh, nëse ndonjë reklam nuk e dim, sa e kemi bër 2 sejta, po vetëm një brënda një reklati si duhet të veprohet në vazhdim? do nderuar ndodh që njeriu të ket hamend të këto natyre. Mi po duhet gjithmonë të mësojmit të ndërtojmë në bindje. Çka në kupton të ndërtojmë në bindje? Nëse do ku falur, ne e dimi vetë bindur se e kemi bën një seccde. Por për një herë në shfaqet dyshimi se mos i themi bër dy. Jo, nuk e inkuadrojm dyshimin, por mbetemi në bindje. Dhe e kundërta, nëse për shembull e dim se ne kemi bër dy seccde, në, në moment na shfaqet dyshimi se mos valla kemi bën një seccde. A të rmbetem, a të rmbetem në bindje. Çdoqoftë kemi një telefonat, kush na lajmërohet? Një telefonat kush na lajmërohet? Mund të thjesht ndaleni vetë telefonin, apo ndaleni nga telefoni. Jo në, në televizion ndaleni, ndaleni nga telefoni. Duhet të ka problem në lidhje. Si do të shohim, presim ndoshta na kyçet përsëri andaj nëse në nëse nëse a uh, kemi bindje nëse në kemi bindje se je, i kemi bër dy seçje atë ndërtojmë kët bindje dhe nuk dhe nuk kthehemi në dyshim çu duhet vepruar nëse në nuk dim se çfarë është bindja se është dyshimi atëra më mirë është të bëjmë edhe një seçje nëse nëse në kemi bër 3 seçjeja 3 do të llogaritet lloji nafila vullnetare dhe jemi siguruar se kemi bër dy sejte. Një vërtetim rëndësi, e rëndësishëm me rastin e thirrjes së mëhershme, do të thotë mirë që kur dikuartë telefonon, t'i ndalë zërin televizorit. Televizioni t'i ndalë zërin nga sa krijohet një foni dhe ne nuk ndëgjojmë pastaj kështu si duhet. Nga sa i pritet të ndëgjohet zëri i tij në televizion e kjo vonohet. Andaj në pritje mund të vië deri tek kuptja e lidhjes sikurse ndodhi më herët, andaj kush na telefonon, na ndëgjon përmes telefonit derisa të bëm pyetjen. Pastaj e ndal e pasaj përgjën dhe gjemë për mes televizionit, Allah e shpërblikët. Dhe qoftë, uh, thëtë pytja, hojgjën dhe ruar, shëjtanët dhe të hithën e gjëhënem, kemi një telefonatë, si kurse në leminë në garegjia. Salamu alaikum. Halo. Halo, një zhita, një roma. Një roma, një roma. Ako në si cimi pytja? Po, po, ordënoni. Uh, mu të jam jetonë në Gjermani, edhe uh, ko angazhime shumë gjatë ditës, Po, namazi i jatësis është shumë vonë, është dikonë në njënvejt e gjysë. Po? E dhe imësako e, e im ndikonë në në 3, 5, 5, 3, 20. E, ajo të ka problemë se nuk përmonet me prikë jatësinë dëri vonë, dhe me këmë për genet lajt më harët. A ka mundësi me shtu jatësinë dëri pakë para se me imësako, ta në në toaletë dhe jatësinë dhe sa vonë. Do të tëtë me pritë dëri sajë? So? Teh para im soakut atërmu qum me falasina, po? Po, me toalet para im soakut po. e yacia, edhe para im soakut sabon, dy volte në toalet afër. Po, pyetja është e qartë. A keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, nuk kam. Selam alejkum. Alejkum selam. So e përkët kësaj çështje, kë fillim mirë duhet ta dim se çdo namaz dhe ka kohën e vet. Dhe yacia, koha e saj dietaret kanë mospajtim për kohën e saj, mirë po. Mendojm se mendim më saktë, i dietar është se kuaj acidis për njerëzit që nuk kanë arsye është gjysma e natës. Është gjysma e natës. Andin këtë rast me çopsën nganjherë, po them nuk e shpeshton gjithmonë. Po shem e faln kuën e vet, nganjëherë mund të prat të faln kuën e vet, do të nganjherë shumë e lodh, nuk mund të prat, atëherë themi për shkak të lodhës dhe ngarkjes mundet që nëse sigurohet se dikush e çan nga djumi Siguro se fan ku në vet, ka sigurisht dikush që e ngrit, mund të kemi në raste specifike lejohet, mund të themi kështu. Po në rrethana normale, pejgambëri i qosëm kanë ndaluar qendriu të bie të flen parajacis. Dhe dietar kan thën, është ndaluar të flie të parajacis nëse njeriu në rrezikon të i ikë acidia. And nëse në, në këtrat rrezikohet acidia, themi që nuk bën. Po nëse sigurohet se dikush e zgjat nga gjumi në kuën e durr apo ka marr basa të mjaftueshme për tu ngrit, themi se në raste të do të thotë specifike kur ka lodhe të mëdha dhe me të vërtet ia mund dgjumi, ia mund lodhja, atëra bën që të falet ietcia pak më vonë, sikurse ka ndodhur në kohën e pejgamberit sa sallam se sahabët e pejgamberit sa sallam duke pritet ietcia në kod i Kazënxhumi i xhamit. Dhe Muhamedi sa sallam domthon ka poshtë ietcia të falet më vonë. Por e ka detyruar që të falet ndoshta pak më të më të kohës së tij. Po më herë se çai ka pasur dhjir për shkak të lodhjes që ka pasur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj thëm se në esencë duhet më përpjek, duhet më mu mundu që më mu fal në kohën e vet. Nga sa Allahu ka obliguar namazën në kohën e vet, teksu duhet të jetë. Por në raste specifike të rralla, nganjëherë kur ka lodhje ekstreme, nuk mund të përballon, atë në këtë rast do të thotë më mirësh më fal atëherë se më ikë tersisht. Me mirë me falatër, se më vjen falë atë semiftërsh, por ndysha thash duhet të përpiqesh që ta falë në kohën e vet, qe sallahu sa xhelal u tha innes salate kanat alel mu'minina kitaben mawkuta, me brit namazi është obligativ për besimtarët në kohën e durr. Dhe Allah xhelal e ka caktuar kët kohë, kur hyn namazi dhe kur del namazi. Nëna ksoj kohë lejo të falë por jo të nxirr namazin jashtë kohës së saj. Andaj duke pas parasysh këto, se koha jacis ka mendime dietare se thon së shtrihet derisa tin koja sabato, themi për arsye të caktuara, mundemi që ta marrim këtë mendim për rrethona të yjerzokshme. Sadoqoftë, kemi një telefonat tjetër. Selam aleikum. Aleikum salam. A mundi bëj viti? Po po urna ul la urna. Nëse për shembull në menje ku shkojsh? Në gjami aty, kështë përvanë së muqetësu, aty të përishen tru dhe më vënë përishen i se gjemati është shumë i lazërun, asë nuk se dhe e atin selama shkur gjotë dhe më tona, muimin dhe prej, unë e shku në gjami, edhe pse kam hafra më shku tjetër këmë, qëke është këtja? Paula, e qartë, di shka tjetër? Në regull, e... lau që në telefonej, anë kohët për një gjami, nuk e di ku është e gjami, për fatke sesht, se të seshtë, është çka do të thotë një padisipline që bëranton te xhamati. Ne duhet të dimë se xhamia është vendi i shajit, aty atruat Allahu i mëndnuar. Ne duhet që të kemi kujdes kur shkojmë në xhamin tim të të qet, mos e shqetësojmë askën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që njeriu në mënyrë vatanake të ngritet në xhami dhe të kërkon një gjë që i ka humbur aty. Për më dendën, mund ka humbur ora, m'ka humb telefonin, m'ka humb kuletën, nuk lejohet të ngrihem në xhami dhe të them kush e ka pa po kuletën time, kush e ka pa po televizionin tim, nuk lejohet kështu.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 Ju ose vëllezëruar, nuk e gjën vetëm na xhamin. Yi, ndihesh i shqetësuar. Xhamia është që namazi jon tjet më në rregull, të ndihemi më të parul namaz. Nëse qoftë kët nuk e ndin kët xhami, atëherë shkon xhami tjetër. Nuk prish punë. Me rëndësi që mos të humbë xhamati, me rëndësi që mos të shkputesh nga xhamati të të falëm ndër individale tek shtëpia, qase namazi me xhamat është shumë e rëndësishme. Ma dipend nga dietarë e kanë konsideruar edhe obligativ namazin me xhamat. Anë e falu me gjemat, edhe në qështë kjo të kushtën pak hapa më tepër, të shkërt në gjemi qëtër shpesaj, shpesaj të kallojmanuar, që për ata hapa më shumë që i qëtë, Allahu Gjellewala të, të shpullen më tepër. Se të qoftë, ne e kemi tashmë në përfundime si për shikuat në ruar, kohën e rezervuar për pjesën e dytë, ku thamë janë telefonatat dhe pyte që në vinë nga jo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 Shukot në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e trejtë e këti emisioni dhe, sikor e kemi përmandur, jemi në vazhdimisht duke u përgjigjur në pytët e juaja. Në manishtë gjithë pa uzës, patëm edhe dhe dhisa telefonat atjera që u inkadruam, por pak më vënesë, por duke mos e shloje ti humbim sepaku me shkrim i morëm pyetjet e tyre. Thotë në një nga pyetjet thotë a lejohet loja me tavollë dhe letra. Ë me tavollë sa e kuptoj është loja me at guralecën domon që e, luhet me të. Kjo nuk është e lejuar. Ngase pejgamberi sosmë kanë ndaluar çdo lojë që është do thotë me at guralecën që luhet pavarësisht Onërimi sofhidora që është një ose pavarësisht domethën çfar lloj loje është që për e përcakton zhvillimin e zhvillim lojës, do dhot, e, e të thotë uhdhje guralecit apo. Ndërsa ose përkë të letrave lejohet të lutë me letra me kusht që nuk e humb namazën dhe me kusht që nuk lutet me para. Do të thotë njerëz mendojnë se bigjaz është vetëm atherë, do të thotë njerëz mendojnë se bigjaz është vetëm atë kur njerëz lutën me para të ndaja. Jo. Edhe nëse për shemb u themi kështu, ai që humb paguan për shemb llogje. Kjo është kamot, kjo është, më falni, komor, bigjaz. Kjo është bigjaz. Andaj nuk lejo të luhet në këtë mënyrë me letra. Po nëse është thjesht një rekreacion dëfrem, nuk ka hidhrime, nuk ka urrëtia, nuk ka fyrje, nuk ka ngritje zërash, nuk humbet namaz, nuk humbie kohën nga një herë, njëri ka nevojë, nuk ka diçka të ndaluar, në këtë rast thash me këto, me këto kushte vetëm, me këto kushte vetëm bëte e lejuar. Gjështu një nga pythet që ka ardhë, është dhe të të të të të kështu, e, Allah ju shpër left për punën që përbëni, Allah ju shpër left edhe ty, pse shia të lejuhen endet të kryin hajin, kër e dimë si janë të devjuar? Pse lejuhen me hynë e qabën e bekuar? Allah ju shpër left. Për, për pjesën e parë mund të ja përgjigje, se janë të devjuar, apo, se dhe të të të të të të të të të të të t Ana e zezë e muslimanëve fatke cishë që prezentohen si muslimanë dhe që muslimanë tashme e kanë mëse të qartë më kush janë ata, por pse leon të ju në Qabe, o nuk jam kompetent për këtë qështje, dhe me ndojës se ka të bërë me qështje politike dhe interesa me shteteve, nga se është e pamundëshme do të që një komunitet a që i madhë, në mëri kjeshtë dhe fuq i fuqeshme, të pengohet të vje në Qabe. Erënësishme është që të pengohet që të bë Arazimërshet pengohet se ççi thon musliman që të bën konflikte sikur se kanë tentuar në shumë vite, ndërsa vetë ardha e tyre e çabë dhe kthyre jashtë te ka fundit është çështë që dikush t'i përcaktoi një un, prandaj nuk di çfarë të thëngë në këtë pergjigje. Po të pyetesha un, me siguri do të kisha ndonjë përgjigje, por paso që nuk jam kompetent, mendoj që nuk më takon të flas pse lejon të hinë çabë. Kemi këtu sikur ndëruar në përmes ose mesit kemi më vërtet një vërshim pyetësh Allahu e shpërbleft. Uh, se duke të sonë të shikuasit, më teper kam preferuar të në lejmruhen për mes SMS-ave dhe Facebook-ut, se që kam preferuar të lejmruhen për mes telefonit, posë të të qoftë, dhe gjitha këtu janë kontakte, dhe të gjitha këto do tëtë, ne i kemi hapur si rrugë për të komunikuar me juve dhe nga cila do rrugë në vije kërkesa juaj, shqecimi juaj, pjytja juaj, ne me le në lagjën levuala, do të mundohemi që të japim për gjigjen adekuate në atë që ju keni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 dhe a i më ka thënë që është musliman, por kur këna full për istam unë e konvejt, ai a i që ather më ka të regu që është mesheh. Tarës përdi që ka me bu, a i ka më hara më më martu ma adjol apo jo. Lidhja e njerëzë me shihler është e disa kategorive, nuk është një kategori. Mun tjetë një lidhja shumë si përfacuare, pa ndë një ndikim të madhë në besimin e ti në praktikin e ti. Por mun tjetë një lidhja që ka nd Mati e beson se ndoshta varri i bën dobi, beson se shehu din çdo sen, këtu janë defekte serioze, besim. Andaj të ndjesh se koks fobindje. Se filen varri, filen e vlijaja do bën dobi, duhet të më shkojmë sill atje më gjithë të parë na bën dobi. Ekso më radh, shehi din çdo sen, shehi duhet përkulemi para tij, çuse koks fobindje. Atë rjo nuk bën martu me te. Duhet më la lugu për tin, gazetë që ky është devim serioz, që një musliman nuk mund të jetë grua e një njeriu që koks fobindje ka kësobini nga se njësën dikana, i njësën i dykon fëmidë këtë frimë, uh, mund të i bëngruas presionit që të vje me të në tyrbe, të shehi, të tja pjetës në gjurim, të ati kuptimje që dëmtoat në mas të madhjeta e kësaj motërë muslimon. Dhe thimi se, në qofë se dëvjimi tja është i natyre serioze, vëllaj me në që do të më lërgu për i tjetën. Thëtë, uh, Pëjta thotë kështu, nëse në kuhën në e akshamit jam udhtor, ndërson në kuhën e atisit arri në, atis në shtëpi, si të veproj? A mund ti bashkoj në shtëpi? Po, nëse duhesh të tentosh të flesh namaz në kuhën e vet, për shembull. Në çopsë koha namaz dhyn ende pa fillu udhthimit. Ende pa fillu udhthim. Për shembull tash në Kosov, dallimi mes akshamit dhe atisit është 2 orë. 2 orë. A tani më mjaftan me udhthu pini vendi më në vend ven, dhe ende me kuha akshamit? Në çoftë ti ke munduhtuar në ora pas shamit 5:09, 8:45. A kshomën tetën e 25, fala kshomën dhe pastaj u tho. Po në çoftë të zën akshami. Koha e akshamit të zën. Pasi që ke filluar udhimin dhe udhimi zgjat aq gjat, saqë hin kuaj aty is the end i udhim dhe nuk ke mundësi të ndalsh nuk të falësh namazin, atë kur shkosh te bei bashkë. Në këtu kushte, lejohet bashkim për në ryshe, duhet të farë namazin në kohën e vetë. Thëtë, uh, që farë thot feja për muzikën? Kjo është pyjtë të aman, konform, ti du të imisun të tunë, këna me folë për këtë qështë me lena, la të manuar, parë shkurë të imishtimit se muzika në islam është ndaluar. është ndaluar për shkak se muslimani nuk i nevojtit muzika, e ka tingullin e bukur të këndimit të Kur'anit e ka prehen të fjalët e Allahut të Tij, e zotit të Tij, nuk i duhet, është është i mbushur i ngopur, nuk i duhet muzika. Po njerëzit janë të zbrazët, njerëzit e tjerë nuk e kanë mbushur zemrën me Kur'an sa duhet, me fjalët e Allahut, nuk nuk e e gjejn prejen dhe qetësinë në përmendjen e Allahut. Ja leona, këta kanë nevojë të mbushen me diçka. Dhe në rast të një por çe gjejn me çka të mbushin ata, mbushën. Dhe muzika për njerëzit mund të jetë shumë e përshtatshme, por atakët për shtasmri e kanë gjetë në momentin kur e kanë braktisë ato që duhet të bëjnë me ta. Ai them se do slasi me len Allah edhe për këtë, që ta dim se pa ku çfarë të bëja. E pastaj kush i bën, kush nuk i bën, kush e praktikon, kush praktikon, kjo pastaj është çështë tjetër, po ne duhet të ta dim çka ka të thënë për këtë çështje. Fat të cëtan kur të thosë ilahelallah dhe a mundemi të lutemi për ata që kanë vdekur, nuk kanë qenë namazdh, por kanë ditë shadetin. Kusht e fjolës të lajleloni, cika në fytëm të emisionit, dhe tharës si e janë shtatë, përmën dhe shër dituria, dhe thotë, bindja, pranimin, nështrimi, vërtëtësia, sinceritetit, dashuria. Këtu janë shtatë, dashuria dhe u rritën e emën të kësoj fjole. Se përket ata që i kam dik pa falë namaz, Allah i me vdik pa falë namaz është bagi situatë e fshirë, në kështë situatë e letë. Po të dini njerëzit, po të dini njerëzit qëfar më ka t'i bëjnë me braktisin namazët dhe t'kërkonin t'i falnin dhe t'ko gjatë ditës, jo pesë. Nuk ka më ka t'maj madhë pas mëhimit. Po, mëhim i Allahot azogjel, shërë ko, këto më ka të t'maja, këto, idhujtaria, Allahot mi bo shok në dhurim, këto, po, këto e në kryet e agjendës pas të vje namazët. Obligimi më i madh praktik është namazi. Po s'ju çu, çu se njeriu nuk e ka kismet, fana, Allah, fana, më hu namazën, ka thonë ti kismet fona inshallah fona, bën mulut për të, bën mulut për të. Po si e ka gjendë tek Allahu, nuk e di. Allahun ndihmoft atë gjatë. Amdhaj, kush është ende gjallë, po ndajon këto fjalë nuk falet. Për mirësia e gjendit tënde. Pëndonte të kalla o xhelleu ole dhe filloi mu fal. Qëse vallahi nuk e din çfarë mëkati je duke bërë ti që nuk falet. Allahu na përmirëso gjendjen gjendjen ton. Thot uh, Desa më bën do pyetje, jam kanë e re, jam martu pa ist prindet. Ka marr burr të martuar, ka gru tre fëmijë. Po jam kanë re nuk e kam ditë. Po sot jam pendu, i lutem Allahut të më, më fal gabimin. Etash e di se kam gabuar, Allahu më fal. Wallahi ti Nëse ai martuop palën e, martu, e princesës, kjo gabim. Kjo gabim. Gabim është prindi t'i imponon vajzës burrin e saj. Thotë, "Ky është burri." Gabim është kjo fatalisht. Por gabim është te vajza t'merr iniciativë të martohet palën e babait së saj. Do të ketë një familje marrveshje, mirëkuptimi, bashkëpunimin këtë ritëm. Nëse ai martuop, vallahi kjo është mëkat i madh. Kjo është mëkat i madh. Hamdallahu që e pendu te Allahu xhe lavala. Elhamdullahu që e pendu. Allahu na josit me ta pranu pendimin. Dhe Allahu këmë e të përmë, përmë pëndimin qofte se, i pleson kushët e pëndimi që rdojt. Dhe pëndohër dhejt e ka Allahu gjëllevare, Allahu këmë e të afalë. Thotë, uh, apri shaditin syni i kaltërt, po të kojë t'y rrbeja e kështë më radhë. Syni i kaltërt e dëmëtan shumë rënë shaditin. Ma dje men zjelen gjallë, në qofte për dorët do të të përbereqet. Anë qofte dikush më ndanë, Se sy në vetë ai sy ka si fuqi mendiku tani, atë erë nën tersësh adetin. Ku shkon turbe me lutë vdekurën? Ta din, ta din se ai edhe së adeti shumë shumë ka që kanë punë. Një musliman që ka kuptuar la ilahe illallah, muhammedur rasulullah. Ai dënse nga krimet më të mëdha që mund të bën është të shkon në turbe të lutet, të hudh parë në var kjo zgjurat më të ndo. Çkon te falltuari, ti thot tregom çka kam ka gjet. Shkoat te fallturesh nga mëkate më dha. Leximi i i i i i shuplakës përmes vijave më tregu çka kam me gjet. Shikimi i filxhanit. Ktu këtu e dëmtojnë aq shumë fjalën Allah so që mund ta të ranojnë tërësisht. Mund ta të spartalojnë tërësisht. Ne duhet larguimi nga këtu, edhe pothuaj. Pandos poth kan kalet në shtëpi në nën kar ku diun ku partneruarit kjo është me vërtet shumë absurde shumë absurde unë jera pata thënë më një rasë sepse ka qenë qesharake po vërdet, me vërtet besoj të bëj me qesh thash ai kali ka katër potkoj edhe rrezuhet edhe gjën diçka e keqe nuk e ruajn potkojt nga e keqa e ti po don një vetëm 1 metër tip këshireve kjo është besoj të thënë që një me vërtet nuk nuk mund ta ta percepton nukun ta kupton një musliman nuk e bën kët kur Duhet të largohemi nga këto bestë të të një. Thotë, jam 5 vakle në mazë, kam një frikë vesë, nuk kam besim në vete me dalë. Që kam përbazur me bë? Njeriut nësi shfaqin këto vese, duhet me njësi këtojnë pej shetanit. Andaj, lufta me e mirë, këndë të ty një është që njeriut ta luftanë me të kundër të nësoj që të ordunë veset. Nësa të të të nëtojnë me nëzunë vendetit. Në që se zojnë vea në riu, në riu mëndon se ta shpërnime o që e qështu. Jo, pravoja praktikisht e se se e shese nuk ështu qështu. Pa shambull, në riu freksot me do në rrugë se ka fri nuk ështu i sigurët. Pravoja, dhe në rrugë e shese i sigurët i. Andaj mëndoj se rrugëdolja më e mi i përvesit ështu të punojnë kundër në tyune. Ka se shetani për anë njerë përmezveseve të ngulit të këni disa, disa gjera që të pasaj nuk ka në vuj më marrë më neve faraj, nga se ne vetë punohim në dëmin tonë, dhe në të kundër të në e dobi së tonë. Andaj, përvoj e dilë rrugë e sheshe, s'ka kur gjë, nuk përdzoosh, nuk, për, nuk ka diqka. Andaj, e parë është, i njërej këtë vesë dhe punën të kundër të nësaj. E dyta është, përmende Allah në shpesht, më gjesë dhe mbrëmje. Luta Allah në gjëllevla që të ruan, e treta. E katër ta, Dëmo me njerë të mirë, rrin shoqëri të mirë, ata të ndihmojnë me lenin Allah xha la wala. Mendoj që sa më pak të rrezhvat, rrimë njerë që më vërtet e kthejn besimin të ti, të ndihmojnë që ta luftosh këtë keqje. Qase shoqëria e mirë këtë bën. Lezë Kur'an. Follna ma sikurse po fal. Me lenin Allah xha la wala do të largojnë këtë vesë. Me lenin Allah nëse i zbaton këtë pika qicika do të largojnë. Ndoshta vonohet pak, po ka mundsi, por me lenin Allah nëse ti këmbgul dhe punon mëyr të vazhdueshme kundër këtyre veseve me lenin Allah të manduar do të do të larguon. Po shkoj me një pyetje në Facebook apo pastaj kthehemi tek pyetë e, e SMS-it, ë thot pyetja që ne ka në Facebook ë shejtana do të hidhe në gjëhnem, të hidhen në xhehenem. Ata janë të krijuar nga flaka e zjarrit. Do të thot Allahu i lartsuar na kërtson me dënim të zjarrt. Si do të mund ta ndjej mundimin e dënimit të djegës shejtani? a shumë të qartë nga jetojën e përditshme. Në ai im krijuar nga dheu? Po. E guri është nga dheu, po nëse e marrni guri edhe e godasim njeriu, a ndin dhimbje? Po ndin dhimbje, si jo? Ne kemi ne kemi ekstra, që dikush e merr një asth apo të na godet me të, a kemi dhimbje? Kemi dhimbje. Po pse po na im kriju nga nga asti? Ataj këtu është të shetani. Ti mos mendon se Allahu xhalluaj e lën pa shëndimin ai. Jo, ja, Allahu do të jap dënim në dhëmbshëm dhe dën Allahu si e dënon atë që e shkriu nga Zjarrri si edna ta Allahu më zëron. Allahu e din këtë punë. Ne nuk duhet që të të dyshojmë në këtë çështje. A lejohet të ngjiten syze kundër dhillit për motrat është ndaluar. Për motrat muslimane, nëse u pëngon dhilli realisht ka nevojë për të, sprish pun. Por nuk duhet që ti ban për për të zbukuruar, për të dalluar e kështu me radhë se nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Nëse ka nevojë i burt, nuk ka nevojë. Atëherë mjaftohet me syq që Allahu xhelaluha ka fal qase këto duket më e bukur. Si do të zbukurohet më aq që është fallsa. Nëse them duket më e bukur në kuptim syretik, kuptim shëradik, duket më e bukur kur e zbatojn ligjin e Allahut, urrn Allah xhe lavra. Sot pyetja tjetër e uh, kam dëgjuar që lind një fëmijë me krah e që si ti shoh ata përveç zonës në vetë disin, ja nuk nuk ka fat as diçka me çështjen. Ka fëmijë që lind me krah dhe si ti sheh dikush ata vdesin, s'ka kështu ta mund të vdesin nga në një komplikimi të tërë shëndecor, ka mund si e, kanë në një shtojqë në shpinë të tërë të që në duke si kra, dhe kjo mund të jetë një defekt serios, që pasaj mund të të përkjecën gjennë të vdesin, parë, si kur se thonë ka pasmi me kra, e, në mëngjes kanë danë nga shtëpia, e natën e në këtëjtë përgja, kur kënëse si me la që kanë luftu me shëjtane, këto e mbesitni, këto e më palavra, nuk du amir i kthehemi për kuançën që kemi nga se ku apo shkon dhe kemi ende shumë pyetje që na kanë ardhur edhe në SMS por edhe përmes Facebookut, po arrin vazhdimisht thotë këto pyetje e SMS-it un po noi jam familjore dhe jetoj me qara jam shumë besimtare poshami s'kam vesh në mbulut do thotë thjeshta me veshë gjata po nuk kam shamë Asa ligji i Kosovës ku unë ta ismallem me punën e shami. Dhe ama falë Zotit edhe mënyra e virgjëta më është modeste, por unë kam obligim me i dhën buk fmis, nëse unë e vë në shamin mes askund. Wallahi kjo është nuk e di, pa koment. Në një vend ku synon të integrohet në Evropë, që pretendon se është demokratik dhe gjithashtu në bas të erzotëve të regjistrimit dalëm se e mbi 90% musliman me gjitha këto gjëra me gjitha këto aspirata që i kemi, pretendime endet të kemi këso gjëra që i takojnë shekove të kaluar ku njeri shtypet ku njeri dhunuat në bas të these ti apo në bas të nëgjurës e ti apo në bas të mëndimit e ti kjo është shumë primitive dhe është torë për shqoqërin ton që një grua të mbetet pas zbatu, ur në lagjën levala, nga se e kanë dituruar të zjedhë mes dyave, mes zbatimit të liqit Allahot, dhe ka fratës e gojës për fëmjitë saj. Allahot në demohë më të ndëruar. Dhe që se nuk e rrugdale, si kurse këthën, kjo është një mënyr e dhunës, mënyr e presionit, që të pengon me vendosë shamin. Unë them që duhet me vendosë shamin por them që duhet edhe më kujdes për fëmijët e tu. Në çfarëse mundesh me bashkumës dy javë bashkon. Në çfarëse nuk mundesh, Allahu xhëlaluat të ndihmoft. Allahu të ndihmoft. Atëra në çfarëse ti e shpesë nuk është e mundshme të vazhdosh me shami, e merr përgjegjësinë ti para Allahut dhe valla, për hikën e shamis dhe për vazhdimin e punës, dhe Allah e din arsyeun tënde. Në çfarëse ke arsye para Allahut, Allahu nuk dënon vallallaj. Allahu nuk dënon, por un nuk e di realisht do të thot sa është niveli eksersive sa është për shembull ë nuk po e kontestoj vallahi as një rezultat këtij pyetje as këtij gjendje mirë po kam edhe un, edhe un kam përzi parallogjë Allahun çu të themi këshamin nuk guxoj këtë të them paske nuk është në po dorën tim un po ta vendosesh amin dhe puno ti më thua po nuk mundem nëse nuk mundesh Allah i den gjendjen tënde bër dhe vepro ashtu si kur mundesh Allahu thotë uttakullaha në statute keni frikullon aq sa keni mundsi. Mirbajtja e familjes, ushimi i fëmijëve është një domosdoshmëri që shoqëria e kanë konsideruar. Do të kjo pas këtë në konsiderat ka leje të shumë tan kë drejtëtim që bën. Prandaj Allahu جل وعلا ndihmof. Por duhet që të mobilizojmë shoqërinë, që mos të ketë su diskriminime. Mos ketk sok sok sok sok shkelje flagrante të të drejtave të njerëzit. Fatkesisht, pse të presu të gapuna? Jo a, a, a është hap konkurse për bukuria apo për cilësinë? A duhet cilësia e punës? Nëse një grua, një burr e kryen me ndershmëri punën, ka cilëtet e cilësi që e e e e bëjnë meritur të jetë atë veprën. Po 100 shahamë mi vendos kry, çka prish punën atë? Ne më na duhet puna, jo pomja dikujt. Andai Allahu narot. Wallahi kjo është një provokim i madh edhe për musliman. Por para musliman bashkë provokim i madh edhe për rindimin e Allahut të Azh-Zhall. Ata që nuk i lejojnë njerëzit në mundur të delir të zbatojnë fen Allahut të Azh-Zhall. Voj halli për ta vullloj. Qoftë ata që vendosin këso ligje? Ata që këto ligje. Qoftë ata që merrin këto ligje. Qoftë ata që votojnë për këto ligje. Qoftë ata të cilët i gëzojnë këto ligjeve. Qoftë ata të cilët i zbatojnë këto ligje. Qoftë ata të cilët i denon net për shkak të këtij ligji. E kështu me radhë, ligje që pengojnë njerëzit të vendosin shamia, të falë namaz. Njëu për ashtu të ngapuna pse falë namaz. Ku ndul kjo? Dhe kjo është turp. Kjo është turp. Do të bëj apel edhe muslimanëve të tjerë që kanë biznes, që kanë punë. Çka kjo situata? Tu hapin dyrë këtyre në grave muslimane që të punojnë tek ata me halal, me namaz dhe me mbulesë ti bëjnë të pavarur nga këta njerëz që ju akuzojnë ka fshat në Bukës me hijën e shamisë ne kemi policë për këtë qytet ande duhet të mobilizojmë të gjithë që ta përmirësojmë këtë qytet të ta rregullojmë këtë çështje në mënyrë normalisht sikur s'na ka hyrë si kusë, musliman por ta rregullojmë këtë çështje ashtu sikurse i garanton mundëritë tona muslimane të shkollojnë drejt e të punësohen drejt që mos të diskriminohen përshkak se kanë vendosur të i bindin Allahot azogjen. Allahun arrujt. Allahun arrujt. Allahun arrujt. Dhe qoftë këto, do të të përshjetë se, imi dy këshkuar ka fundi, kemi edhe pyqet të shumë të asikuhet në ruarë që si kanë ardhur, por dhe qoftë, unë përme aftohen me një të fundit që në ka rritë, do të të kështo, me kanë betur edhe të rritit dë bërshin nga Ramazani kaluar përshkak të shtatë z tani e kam fëmije në vugën në gjithë, qëfar të vej parës të vje Ramazani. Në qëfë se agjerimi i ditve të humbura, të pengon, do tot, e, nuk e mundë si përshkak të gjithënjes, nuk është e mundëshme, dëmtohësh, atëre shpaguj, dhe të liroshnë nga agjerimi, në këtë ras të temi se lejo të shpaguash parës të të vje Ramazani. Si e shpagimi, për një dit të prishur e ushtë qenë një të varfurë dhe me kaç do të thot i jep fund borxhit që e ke e ke pas. Kemi ndoshta edhe 1 minutë shkurtimisht, por kam dëshirë që të gjithat të përligjen por me vërtetë ku është të kufizuar dhe ne kemi shumë pyetje, sikurse thash, kjo emision ka qenë i i veçantë në kuptim të komunikimit nga ana juaj përmes Facebook dhe SMS-ave, në sa i kaluari ka qenë i veçantë me shumë thirrje, andaj sikë duket çdo emision për merr një ngjyrë të caktuar dhe një veçori të veçantë me me të Andaj s'po kam dëshirë të ndamin nga ju, shikoj ndëruar duke u mbetur bashkë me pyetjet, por si duket do detyrohemi. Andaj për fund pa e lexoj edhe një pyetje shumë shkurt, thot kam një pyetje rreth namazit udhëtarit. Për shembull, nisem nga Kosova për në Libi me qëllim që të qëndroj atje 6 muaj. Për sa ku mund të fal namaz votari, apo jam i detyruar të kryej namazin e plot?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 edhe në tri polishtë këta namazin, dhe të arishë në destinacionin e kërkuar dhe vendosësh. Kur të vendosësh në atë vend, tashme e kje shtepin të ndë, e kje vendin të ndë, ku je vendosë, ku flenë, ku ushqesë, dhe tashme e merë status në një vendasi, dhe fillon të plecash namazin, më menin kur të arishë atje ku je njësur, të, të të atër kur përfundon urthimi, kur përfundon urthimi ytë. Më kaxë kax, po jaj për më fund shikuhës në ruar dhe ju sallon e manduar që të kemi përfituar gjatë këtij emisioni dhe të kemi pasur mundësi që sadopak tu japim përgjigje pyetjeve të juaja. Mbetem me shpresë se do të kemi edhe takime tjera të rradhës, me lenin Allah të manduar në këtë formë që po funksionon tash. Do të thot me një pjesë të legjërimit dhe pjesa e mbetur komunikim me ju dhe në kuadrim të juaj në emisionin ton. Deri në çka sotveja javën e arshme për një pjesë tjetër, për një pikë tjetër, për një keqkuptim tjetër të rradhës, deretar u lë në mbykjen e Allahut, asojëll. Ne sallallahu xhella wala ç'të jemi gjithmonë në rahat e mirë e shëndosh. Ne sallallahu emanduar, që Allahu t'i shëronte të sëmurit ton. Ne sallallahu emanduar, që Allahu t'ua lehtëson boshllive të lën burstet e tyne. Ne sallallahu emanduar, se çdo kurç që nuk kërndrapurë të mirë Allahu t'i pajton, Allahu t'i gjon zo e emanuar çdo kurcë si që është provuar me ndenë spruv Allahu te alehson sikur se lë Allahu ne madh që kudo që muslimanët kanë nevojë pandihme Allahu Zoti t'u ndihmon kudo qoftë ajo ja? lë Allahu e manduar që të ndalet gjakderdhja e muslimanëve të ndalet skeleta të tëtë të tjera që ata të jetojnë lirshëm sikur të jetojnë popull e tir të botës Allahu na uzoft Allahu na permëson gjendën ton Allahu na msoft fen si duhet dhe ne bëvnga ata që e praktikojnë këtë vesikë kurse Allahu ka kërkuar për tyne Në bëftë Allah në qabë nërtë e janëtët. Dérim takimi në ërshem. As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>